Toboșarul! Cu multă vreme în urmă, lângă un lac dintr-un ținut îndepărtat, un toboșar hoinărea prin pădure, bucurându-se de noaptea înstelată. Când a ajuns pe malul lacului, a găsit câteva bucăți de pânză mătăsoase, cum nu mai văzuse până atunci. Nevăzând pe nimeni în jur, el a ales o bucată și a băgat-o în buzunar. Avea să fie o față de pernă tare moale... În noaptea aceea, în timp ce dormea, în nușă, s-a auzit o bătaie. A, oare cine fi la ora asta? Cine ești? Și ce te aduce pe aici la ora asta? Sunt o prințesă și sunt sub vraja unei vrăjitoare. Ea mă ține captivă în vârful muntelui de sticlă. mai aici ca să mă îmbăiezi. Dar fără bucata de pânză pe care ai luat-o, nu pot zbura înapoi în vârf. Vai, îmi pare tare rău. Am luat-o doar fiindcă nu văzusem pe nimeni în jur. Pot să-mi o napoi, te rog? Desigur, dar se pare că suferi foarte mult. Este vreo cale prin care te pot salva? Ca să mă salvez. Va trebui să urci în vârful muntelui de sticlă Odată ajuns acolo, își va pierde efectul complet După aceea, mă pot salva singură Dar îți va fi imposibil să ajungi pe muntele de sticlă Ah, imposibilul evalabil doar pentru cei care nu încearcă Spune, prințesă, unde e muntele de sticlă? Muntele de sticlă e la 1600 de kilometri dincolo de pădurea întunecată care e plină de uriași. Acum trebuie să plec și nu ți pot spune mai multe. Tobosarul era un flăcău curajos care nu se temea de nimic. Așa că a pornit spre pădurea întunecată. Când a ajuns acolo, a lovit în atât de tare încă toată pădurea a apărut cu tremurată de sunete Uriașii au auzit și ei zgomotul Cine a îndrăznit să întrerupă rupă liniștea pădurii mele? Eu sunt toboșarul. Haideți să ne înfruntăm dacă aveți curaj Mititel firav Nu te temi deloc de noi M-aș fi temut dacă aș fi fost singur dar cu toba asta, i-am chemat în ajutor pe toți oamenii ca să le spun că v-am găsit. Și ce ne pot face niște omuleți, noi, uriașilor ha, ha, ha. Putem să stâlcim o mie de alte voi sub tălbi! Nu ne subestimați! Noi, oamenii, suntem gânditori. Ne vom ascunde pe după copacii din pădure și, dacă veți încerca să ne striviți... Veți ajunge să vă distrugeți singuri pădurea. Apoi, când veți obosi și veți rămâne fără pădure, noi vă vom ataca cu foc. Chiar crezi că oamenii ne pot face una ca asta? Dacă n-ar fi putut, nu l-ar fi trimis singur pe flăcăul ăsta să ne găsească, nu? Eh. Și acum ce facem? Puteți face un singur lucru. Le pot cere oamenilor mei să se întoarcă și să vă lase în pace. Dar trebuie să mă ajutați și voi cu ceva mai întâi. Vom face orice ne vei spune, dar scapă-ne de foc! Foarte bine! Trebuie să mă duceți în vârful muntelui de sticlă. Bine! Te putem duce acolo într-o clipă! Ce? Spune-le oamenilor tai să nu mai vină! Asta chiar... Așa că toboșarul a început să bată din nou în tobă, iar uriașii au crezut că acesta le cerea oamenilor săi să se întoarcă. Uriașul l-a luat pe toboșar într-o palmă și după aceea l-a pus în palmă celuilalt uriaș. Fiecare mână de uriaș era aproape cât 2 kilometri. La scurt timp, toboșarul a ajuns în vârful muntelui de sticlă. Mulțumesc, uriașilor! Cu plăcere! Doar, spune-le oamenilor tăi să recruțe! Nu vă faceți griji în privința asta! Nu vă vom mai deranja niciodată! și au răsuflat ușurați și au plecat. Când a ajuns în vârf, n-a văzut pe nimeni. Doar... O mică colibă a bătut la ușă, iar după a treia bătaie, ușa a fost deschisă de vrăjitoare. Cum ai putut să ajungi în vârful acestui munte? E imposibil de ajuns aici! Imposibilul e valabil doar pentru cei care nu încearcă. Poate un călător să primească mâncare și adăpost aici? Da, dar pentru asta... Trebuie să muncești pentru mine două zile întregi. Voi face orice-mi vei cere! Atunci, du-te la iazul acela și golește-l de toată apa! Cu asta! Trebuie să faci asta înainte să se arate prima stea la noapte! Doar dacă nu crezi că e imposibil imposibilul, evalabil, numai pentru cei care nu încearcă. Sigur, există un motiv straniu pentru care mi-a dat sarcina asta. Altfel, vrăjitoarea ar fi putut să mă omoare. Poate că există o cale de a goli iazul de apă cu ăsta. Așa că toboșarul s-a dus la iaz cu degetarul și a început să scoată apa. Dar nu putea să scoată decât câteva picături deodată. În ritmul ăsta... Nu putea să golească Iazul de apă la timp. Pe la miază deja obosise. Chiar atunci, din casa a ieșit prințesa cu un coș cu mâncare. Ea i-a spus în timp ce mânca. Nu-ți face griji, golesc eu Iazul cu ajutorul magiei. Tu odihnește-te și dori. Prințesa și-a răsucit inelul de pe deget, iar Iazul s-a golit pe loc de apă. Când a venit vrăjitoarea să inspecteze noaptea iazul, a rămas uimită! Cum ai făcut asta? E imposibil! Imposibilul e valabil doar pentru cei care nu încearcă! Prea bine! Mai am doar o sarcină pentru tine! Mâine trebuie să-mi faci o mie de buchete de câte o sută de flori din pădurea aceea! Înainte să se arate prima stea la noapte Toboșarul s-a dus în pădure și a căutat în continuu Dar n-a găsit nicio floare Pe la miază era deja obosit Încă o dată, prințesa a venit la el cu un coș cu mâncare Ea i-a spus în timp ce mânca Nu-ți face griji, fac eu buchetele cu magie Tu odihnește-te și dormi Prințesa și-a răsucit inelul de pe deget, iar în senin au apărut o mie de buchete de câte o sută de flori. Când a venit vrăjitoarea să le inspecteze noaptea, a rămas cu gura căscată. Cum ai făcut asta? E imposibil! Ha-ha-ha! Imposibilul e valabil doar pentru cei care nu încearcă. De cum a auzit vrăjitoarea asta? S-a descompus și a dispărut! Liberă. m mai eliberat, oboșarule! Cum a făcut asta? Vraja pe care o aruncase vrăjitoarea asupra mea putea fi ruptă, doar dacă cineva încerca să mă salveze, îndeplinind trei sarcini imposibile. Prima sarcină a fost să ajunge aici. Odată ajuns în vârful muntelui, lucru la care vrăjitoarea nu se aștepta nicicum. Efectul vrăjii s-a dus aproape complet. Apoi... Când ai acceptat celelalte două sarcini imposibile, ea nu m-a putut împiedica să-mi folosesc inelul magic Prințesă, eu știu că sunt doar un toboșar, dar crezi că e, aș putea să-ți plac? Ești bărbatul curajos care-și arisca viața ca să salveze o străină Nu, nu te plac, toboșarule te respect! Ba chiar, te iubesc! Vrei să-ți petreci restul vieții alături de mine? Da, dar pentru asta trebuie să plecăm de aici. Intră în colibă și ia comorile vrăjitoarei. Așa că toboșarul a intrat în colibă și a văzut că era plină de aur, de pietre prețioase și de tot felul de bijuterii. A umplut mai multe de sagii. Prințesa a ales două lucruri, un inel superb cu smarald și un colier de aur cu rubine. Prințesa și-a răsucit inelul, iar ea, împreună cu toboșarul, au ajuns într-o clipită la porțile palatului ei. Dar înainte să intre, toboșarul a oprit-o. Aș vrea să-mi văd părinții, ca să le spun că m-am întors pe afară. Sigur că da. Dar trebuie să-mi promiți să nu le săruți mâinile, fiindcă atunci nu îți vei mai aminti de mine. Cum aș putea să te uit, draga mea? Mă întorc cât ai zice pește. Așa că toboșarul s-a dus să-și vadă părinții, iar aceștia s-au bucurat și au sărbătorit atât de mult, încât toboșarul a uitat de promisiunea făcută prințesei și le-a sărutat mâinile părinților. A uitat toate amintirile legate de prințesă. Cu comorile aduse și-au construit un castel uriaș. Fata unui nobil bogat a fost aleasă pentru el ca viitoare mireasă. Prințesa l-aștepta la porțile palatului, dar văzând că toboșarul nu se mai întoarce și-a dat seama ce se întâmplase. A plecat să-l caute și-a afla repede despre nuntă. S-a strecurat printre servitorii numeroși care intrau și ieșeau din palat și-a văzut-o pe viitoarea mireasă. Vai! Am cer scuze, doamnă! Vai de mine! Arată mine la acela! E superb! N-am mai văzut nimic mai frumos în viața mea! Da! Mulțumesc! Dar nu vrei să-mi-l vinzi? Vai, nu! Îți dau orcu ai ce pentru el, dar trebuie să îl am! Îl voi purta la nunta mea! prea bine, pot să-l păstrezi, dar în schimb, trebuie să-mi permit să mă văd singură cu logodnicul tău câteva minute când va apărea prima stea pe cer la noapte. Vitoarea mireasă voia inelul atât de mult încât a fost de acord, dar seara a amestecat în apă toboșarului un praf de dormit, astfel încât, atunci când prințesa a venit să-l vadă, toboșarul dormea dus și n-a auzit-o bătând la ușă. Deschide ușa, toboșarul meu iubit! Nu mă mai ții minte? O dată, dacă vei meu magic, îți vei aminti de muntele, de sticlă, de vrăjitoare, de toate! Te rog, deschide ușa! Prințesa a plâns și s-a rugat toată noaptea, dar toboșarul nu s-a trezit. Ziua următoare, aceasta s-a întors la palat. Îmi cer scuze, doamnă! Vai de mine! arată -mi colierul acela! Este superb! N-am mai văzut nimic mai frumos în viața mea! Da, mulțumesc! Nu vrei să-mi l vinzi? Vai, nu! Îți dau oricât ai cere pentru el, dar trebuie să-l am! Îl voi purta la nuntă mea! Prea bine! Pot să-l păstrez! Dar în schimb, trebuie să-mi permit să mă văd singură cu lăgodnicul tău câteva minute, când va apărea prima stea pe cer la noapte. Viitoarea mireasă voia colierul atât de mult, încât a fost de acord. Dar seara a amestecat în apa toboșarului în praf de dormit, astfel încât când prințesea ar fi bătut la ușă, el să fie deja adormit. Dar, de data aceasta, părinții toboșarului, care auzise răstrigătele prințesei din noaptea trecută, i-au povestit totul acestuia. Toboșarul și-a dat seama că n-a putut să se trezească, fiindcă îi fusese pus un praf în apă. Așa că, de data asta, n-a băut nimic, așteptând o pe prințesă. La scurt timp, a auzit o bătaie în ușă. Deschide ușa, toboșarul meu iubit! Nu mă mai țin minte! Tată, dacă vei zări meu magic, îți vei aminti de muntele de sticlă, de vrăjitoare, de toate Te rog, deschide ușa Toboșarul a deschis ușa, prințesa i-a arătat inelul magic și imediat el și-a amintit totul Iubita mea, prințesă, îmi pare rău, îmi, pa îmi pare tare rău Cum am putut să te uit? Vino cu mine! Toboșarul a dus-o pe prințesă la părinții lui și le-a povestit totul. Mama, tată, ea e iubita mea! Nu mă pot căsători cu altcineva! Prea bine, fiindcă oricum nu mă pot mărita cu un simplu toboșar, dar nu-ți voi da înapoi și colierul. Pot să le păstrezi pe veci, mi-am găsit adevărata comoară. Așa că toboșarul și prințesa s-au căsătorit. Au dat o petrecere mare și au trăit fericiți până la dânci bătrâneți.